Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Wanda, msikilizaji wa Fema Radio Show. Leo na furaha sana. Sijui kwa nini eh au kwa sababu mwaka ndo unaishaisha hivo eh. Emniambie. Na hiba basi ningependa uniambie pia hata kwa kutuma SMS sio mbaya. Wewe malengo yako yale kwa mwaka 2014 tukiwa mwisho kabisa wa mwezi huu wa Novemba yanatimia au yametimia au unaona jeonaje eh? Ningependa sana kusikia kutoka kwako. Lakini turudi kwenye Fema uh, Radio Show. Leo basi ndani ya Fema Radio Show msikilizaji na mambo mengi sana ambayo nimekuandalia nikukumbushe tu Fema Radio Show inaletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na mimi hapa basi ni Rebecca geomi na leo bas na Fem Radio show tazungumza na changamoto za kuwa kwenye vikundi vya wakulima na masuluhisho yake. Na mambo mengi sana lakini kwa kuanza ningependa kumkaribisha ripota wangu wa kwanza ambaye yeye amefanya kazi kubwa kabisa ya kuzunguka katika sehemu tofauti za Mtwara kuuliza wananchi nini changamoto zinazokabili vikundi vya wakulima na nini utatuzi wake. Tujiunge na Hassan Adnan akitokea Mtawanya FDC. Fema Club. Unasikiliza Yes, asante sana Hassan kwa kazi nzuri kabisa ya kuhojiana na wananchi kutoka sehemu tofauti za mkoa wa Mtwara. Msikilizaji wa Fema Radio Show bado niko na Hassan, lakini kabla sijamrudisha hapa tena, tuletee jipange wa leo ndani ya Fema Radio Show. Kama una maoni yoyote kuhusiana na Fema Radio Show, vipindi vyake, namna ambavyo tunaandaa mada zetu, itakuwa vizuri sana kama utitumia kupitia namba yetu ya 07530030 puri moja. kuandika neno radio wache nafasi kisha tutumie maoni yako. Tutashukuru sana kusikia kutoka kwako. Muda huu hapa msikilizaji wa Fema Radio Show tujunge tena na Hassan lakini yakutuletea Jipange wa Fema Radio Show kijana ambaye ana story ya kutuambia kuhusiana na kipindi chetu cha leo changamoto za kuwa kwenye vikundi vya wakulima. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, jipange pange, pange. pange. funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani chambani peta maishani fm na, Fema radio, show. na Fema radio show yes sana reporter wangu kwa kuniletea jipange wetu wa leo uh, mimi pamoja na wasikilizaji wa fm radio show of course yeah, muda huu ni wakati wa kwenda kumsikiliza rafiki yetu buwana ishi bwana ishi na makavu live eh? yani ishi jina lake la pili makavu live ana makavu hapa eh tumsikilize laf tutarudi tena ni kwambie nini kinafuata ndani ya Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Rukaju. Wewe unakuja sasa ulikuwa wapi Kikao tumewitisha mapema Hii, haya ni matatizo usituletee shida katika kikundi hebu funga mlango Sasa nawambia hivi wana kikundi jana usiku nilioota ndoto mbaya sana Ilikuwa ni ndoto juu ya mapanya buku. Mapanya buku wengi wanatoboa toboa mahindi yetu, magunia ya maindi wanatoboa na kuyatafuna Eh, ngoja tuiyeache hiyo ndoto ya mapanyabuku. Lakini hii ndoto ingakwenda iache, mimi kama mwenyekiti wetu nimeiona hii ndoto ina ina, ina, ina mahusiano kabisa na kikundi chetu. Mnajua kikundi chetu, ninavyoona tunivyo kutoka ni nene na tunakoelekea nigiza nene. Hata ule mwanga mdogo wa jita hakuna. Na hii yote inasababishwa na baadhi ya watu tu. Hatujakosea, eh? Kosea, wala hatujapotea kuanzisha kikundi. Tumeanzisha kikundi maususi kabisa ili kuweza kujikwamua kwa maendeleo. Lakini kuna baadhi ya watu wanachangia hizi changamoto mbalimbali mbali ambazo tunakutana nazo. Zipo ambazo tunaweza kuzimudu, zipo zinatokea tu. Lakini kuna changamoto zinasababishwa na watu, baadhi ya watu. Kwa mfano kuchukulia hawa maafisa ugani. Tumelima shambetu zuri, lakini kuwapata hawa maafisa gani ni utata. Haya Tumemaliza kulima, tumevuna. Hizo bei ya mazao yetu ni utata, bei ndogo, Kalama nyingi za uzalishaji, lakini mauzo kidogo, kiduchu. Kutafuta soko utata. Sasa tufanye kitu Ukisema watafuta wa madalali, ayayaayaayaayaayaaya hao madalali ni shida kabisa, yani ni utata kwa kwenda mbele. Hawapatikani. Ni ujanja ujanja tu. Tukiwambia kwamba tunataka madsawaha haya, watakwambia hivi ina wapate cha juu. Sasa nyimi mkipata cha juu, tukipata cha chini kuna maendeleo wapo. Sasa nawaambia hivi, dawa ya changamoto sio kuzikimbia changamoto, ni kukabiliana nazo mguu kwa mguu. Changamoto kitokea, tunaikamata. Changamoto kitokea, tunaikamata. Na hii yote hii inatakiwa kila mmoja awajibike kulingana na nafasi yake. Tumeelewana? Na umoja ni nguvu na utengani udhaifu. Tukifanya hii shughuli kwa umoja, hakuna mburukenge yoyote atakayozuia maendeleo katika kikundi chetu. Tumeelewana? Umoja ni nini? Ni nguvu. Eh. Hey. <laughs> Aya, nani atobabish? Atoke wapi? Kwa misingi gani mpaka aingie kwenye kikundi chetu? Tutam Rukaju unasikiliza Fema Radio Show. Eh wanadada imekaa poa sana. Baada kumsikiliza bwana Ishi akitupa makavu live, time hapa ni wakati wa kwenda kumsikiliza uh, reporter wetu mwingine naye si mwingine bali ni Jessica Msana anatokea Mtwara huko huko eh? Na huyu hapa basi anatuletea jembe jembeni wetu wa leo, mtaalamu ambaye atatuambia changamoto wanazo kutana nazo wakulima ni zipi. Na ikiwezekana pia atuambie ni jinsi gani basi tutaweza tukadili na changamoto hizi. Jessica Msana karibu sana ukituletea jembe jembeni wetu. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe jembeni Jembe, jembe ni. Yembeni yembeni Jembe jembeni Jembe, jembeni Jembe, jembeni. Fema Club na Fema, na Fema Radio Show. Asante sana Jessica kwa kutuletia jembe jembeni wetu wa leo. Msikilizaji wa Fema Radio Show kama ninavyokuambia kila wiki, Fema Radio Show ni elimu pamoja na burudani. Time yapa, tunataka kupata burudani. Namleta kwako amini anakwambia Mbeleko. Fema dio show who get high who get high say my boss who get high but who get high na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Watu wote. Sema. Sema. Na Fema. Yes, msikilizaji wa Fema Radio Show ni wakati wa kusema na Fema. Sema ambayo unapata nafasi ya kusikia ujumbe wako ukisomwa lakini pia unapata nafasi ya kusikia mshindi wa wiki na kujua swali la wiki hii. Namba yetu ni ile ile kama unataka kuwasiliana na sisi 075300300 moja Naanza na SMS ya kwanza kutoka kwa msikilizaji wangu huyu kutokea Handeni ye yeah, anasema umuhimu au sababu za kuweka kumbukumbu katika mradi wa kikundi ni moja kuweka mambo wazi ili eh, kila mwana kikundi aweze kufahamu mwenendo wa kikundi na pili kutunza taarifa za kikundi ili zijazitumike kama marejeo hapo baadaye na tatu kujua faida au hasara zinazopatikana na mradi huo na nne kujua changamoto zinazokabili mradi au kikundi na kuzitafutia njia mbadala. Ah, nzuri kabisa hii kutoka kwa Jovin Masumbuko wa kwa Matuku Handeni. Asante sana kwa kuongea na Fema Radio Show. Au asema faida za uwekaji kumbukumbu kumbu, za fedha za kikundi ni kuondoa mkanganyiko unaweza kutokea baina wanakikundi, pili kupunguza kama sio kuondoa kabisa migogoro katika kikundi, na tatu kujua hali ya mapato na matumizi ya kikundi ili kutathmini maendeleo ya kikundi kiuchumi. Milanston Kao kutoka Shelui, Singida. Milanston Kao, asante kwa kuongea na Fema Radio Show. Au mwingine anasema utunzaji wa kumbukumbu una faida. Mfano, mradi wowote unaweza kuanzishwa lazima mauwekwe katika maandishi kujua kinachotokea na kuingia. Ah ni fundi Hamza wa kutoka Tunduru. Aa, safi kabisa naendelea kusoma message za wasikilizaji. Huyu mgeni anasema ya kuweka na kutunza na kuwa na usimamizi mzuri katika kikundi, usaidia kuwa na kikundi bora ambacho kitakuwa mfano kwa vikundi vingine na kumfanya mtu ambaye hayuko katika kikundi kuweza kujiunga. Naitwa Abdalla Mbulule wa Mtongani Temeke. Mese nyingine nasema uh, faida ya kwanza uh, sababu ya kuweka kumbukumbu ya fedha ni muhimu sana kuweka kumbukumbu linapotokea tatizo na ni rahisi kuliweka sawa sababu kumbukumbu kumbu zipo. Mimi naitwa Shilaz Abdala Isa kutokea songea Mese nzuri sana hiyo nyingine kutoka kwa wasikilizaji wetu uh, muda nao naona umetutupa mkono ni wakati wa kumfahamu mshindi wa wiki hii. Na mshindi wa wiki hii basi wa swali letu la wiki si mwingine bali ni Edwin Kulwa kutokea Iringa. Edwin Kulwa hongera sana. Na Edwin alijibu swali letu kwa kusema faida ya kutunza kumbukumbu kumbu, ya kwanza ni kujua maendeleo ya kila siku ya kiuchumi uh, ya kikundi na pili kuzuia matumizi mabaya na ufujaji wa pesa, tatu kujua matatizo yanayozuia maendeleo ya kikundi na nne wana kikundi kuwa namoyo, jihudi, na moyo, juhudi na nguvu ya ziada kuhakisha kikundi chao kinasonga mbele. Ni message nzuri sana kutoka kwa Edwin na yeye basi ndio mshindi kwa wiki hii. Na wewe msikilizaji unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu tu swali letu la wiki ambalo basi swali letu la wiki hii nauliza nini changamoto zinazokabili vikundi vya wakulima na nini utatuzi wake Nini changamoto zinazokabili vikundi vya wakulima? na nini utatuzi wake Kujibu andika neno radio acha nafasi, tujibu sawa letu kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753 003 001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Fema Lab na fema Radio Show. Na fema radio Show. World of ya na time hii basi ni mishemishe za shamba. Sehemu ambayo unapata kusikiliza mikasa, eh, vituko ambavyo wakulima mbalimbali wanakutana navyo kwenye shughuli nzima ya kilimo. Huyu anafata bwana nikimwelezea nitakuwa na haribu story tu. Eh, nimtambulishe tu labda. Anaitwa Samli Hamis Liumba. Eh, story stori yake bomba poa. Tumskimilize afa tutarudi hapa kwa ndani ya Fema Radio Show. Mishemishe mishe, za shamba. Mishemishe mishe za shamba unasikiliza Fema Radio Show Yes msikilizaji wa Fema Radio Show na hivyo basi ndio tunamaliza gurudumu letu la leo tumezungumza mengi sana kuhusiana na changamoto wanazokutana nazo uh, wana kikundi wako kwenye vikundi vya wakulima lakini cha muhimu zaidi tumeangalia pia masuluhisho ningependa zaidi kusikia kutoka kwako unafikiri suluhisho labda liwe lipi zaidi tuongee masuluhisho najua changamoto ziko nyingi lakini unafikiri suluhisho uh, katika vikundi hivi vya wakulima liwe ni lipi na unaweza kunitumia maoni yako namba yangu ni 0753 00300 moja na wiki ijayo basi nitayasoma hapa pandani ndani ya Fema Radio Show. Kipindi hiki basikileto kwa kuna Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na mimi ni Rebecca Giumi. Mpaka wiki ijayo asante sana kwa kutegea sikio.